امُر الرجال <سؤال> صناع حياتي قمار اللان يمنار الاداتي انا امُر رجال <سؤال> صناع حياتي قمار اللان يمنار الاداتي فذلوا سباتي وصاروا بناتين نشيد الحياتي عادت قوانا بعزم الاباطه عادت قوانا بعزم الاباطه العمر الله ونأوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يهد فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون <تصفيق> Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, koga naš gospodar napravi put uputiti zaista je upućen, a koga ostaju u zabudi, neću mu naći nikoga ko će ga napravi put uputiti. Svjedoči je vrema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alihi salatu, srna poslanik poslan sa istinom. Uzvišen je kazao svoje plemeni toj knjizi u vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiju osim kao u Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Fala Allah subhanahu wa ta'ala, ko se pozivio i po na vasaku, ki na vam baric govoriti o njegovin, subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala imena al wal-akhir -wal -wal subhanahu wa ta'ala al-zahir Al-zahir Jednom riječom kada je pokušal da prevedemo ovo veliko laho subhanahu wa ta'ala ime Mogli bi kazati očiti očiti. Ali ovo laho subhanahu wa ta'ala ime ima značenje Onaj koji se otvoreno pokazuje stvorenjima svojom veličinom, svojom moći, svojom snagom Kako da sve ono što vidimo, što je stvoreno ukazuje na laha dželda va'ala da je On Hanova stvorite stvoritelj svega stvorenog. Također od značenja ovog imena Elvahir jeste da je On Tebareke Vatala taj koji upravlja svim stvorenim. Da je On očin u tome da je to svi njegova vlast i da je u vlast njegovoj te tebareke, tebareke Vatala. U jezuku postoji više značenja više značenja i sva jezička značenja što su činjaci pokušali znači da pojasnije su jako bitno da shvatimo kada se odnosi na alhate Marek Leteara. Zatim iz blodova koji proizilaze iz poznaje alha u tala ta imena, Evahir je jako bitno da shvatimo šta znači u jeziku. U jeziku prije svega vhur ima značenje <clears throat> el uluva Uluv. ili el, il, e, uzvišenosti e, da se uzdigne izad, izad nečega da se uzvisi izad, izad nečega što nam je ovo jako bitno zato što je poslanik ala isla tu Allahova četiri imena pojasnio u hadisu kojeg smo prošli put spominjali, a što se tiče odčerašnjeg imena, poslanik sallahu alaihi wa sallam je rekao u hadisu muslim, i ti si iznad svega, a ništo nije iznad, iznad tebe. Ne postoji nešto što je iznad, iznad Allaha tebareke, tebareke vata'ala. Tako da vidimo da je poslanik alaihi sallatu najljepše pojasnio značenje imena el -Vahir. Zatim imamo drugo značenje u jeziku gdje su učenjaci kazali da ima u značenju galebe. Savladati. Pobijediti. Znači galebe ima značenje savladati, savladati i pobijediti. I ovo isto tako nalazimo u kuranskom ajtu. Djelast Želešanhu kaže jedne ledine amenu ala duvihim fa'asbahu zahirin. U suri, koji Ko zna su? Saf, 14 ajn. Allah je da značenja kaže pa smo mi one koji su vjerovali, i koji su slijedili poslanika, osnažili protiv neprijatelja njihovih, Odnosno, mi smo takve pomogli. Allah je da što pomogao znači vjernike protiv neprijatelja njihovih odnosno nevjernika pa vidimo da ima značenje podariti pobjedu podariti pobjedu odnosno savladati savladati nekoga nekoga zatim imamo značenje ele bejan i el jasnoće nešto što je jasno, nešto što je očito nešto što je vidljivo razumijete, znači jasno to je u jeziku, značenju jezika zuhur. I imamo jedno značenje muzahara. Muzahara. Ili elmu'awene. pomaganja. I vidjet ćete sva ova značenja da je ispravno ispravno kazati da Allahu Subhanahu wa ta'ala ta pripadaju, odnosno da je Suh Subhanahu wa ta'ala ovim značenjima opisao. Allah Đelešanu kaže i oni su se udružili kako bi vas protjerali. I oni su se udružili potpomogli jednim drugima kako bi vas protjerali. Ako protjerali vjernike, znači ne prijateljski vjernika imina e, uvijek, uvijek to čine, znači čine savez. Ujediniju se u borbi protiv, protiv pravi iskrenih vjernika. Tako da već možete reslutiti neke od podova spoznaje ovih, odnosno ovoga velčastvenog Allahovog tebareke, tebareke u imena. El Zlahir također ima značenje pomagača. Dala dželevala taj koji pruža pomoć, daje pobjedu svojim iskrenim, svojim iskrenim vjernicima. Ovo Allahov tebareke u ime se spominje samo jedan put u Kur'anu sto se samo na jednom mjestu. I to je u suri mm. Hadid u ayetu 3. 3. Yes. Znači Allah džellal šanu kaže: "On je i I on je sve znajući." Allah je prvi i posljednji, to smo pojasnili. Zahir očiti Batim, to ćemo narodni puta koda pojasniti i on je sve znajući i on je sve znajući. I ovo je dokazao se samo jednom, znači Allaho te bareke, je ime, navelo ili da u Kuranu. U pojašnjenju činjanka šta kaže u značenju Allahog suhana Vatala imena Elvahir kada se odnosi na Allaha ibn žeri Rahmetula Ali kaže onaj koji je učinio, svoje postojanje jasnim čovječijem umu i razumu. Jasno habimu, kristalno jasno, da je Allah subhanahu wa ta'ala taj očiti ukazao i pojasnio tako jasno na svoje postojanje, na njegovu tebare, kao je ta'ala prisutnost, na njegovu veličinu, na njegovu uzvišenost. Pa zatim kaže kroz mnogobrojne dokaze i znakove koji ukazuju na njegov vahdanije, na njegovu jednočenju ko razmisli, ko promisni ahi u istom trenutku se vraća da sve stvoreno mora da ima i da posjeduje stvoritelja. Da ima i da mora da posjeduje stvoritelja. A stvoritelj svega stvorenog i Allah te bareke, te bareke vata'ala. To je na urođeni osjećaj koji te navodi. Da, da razmišljaš tako. Zatim, tvoje promišljaje, tvoje razmišljaje te debur, te fakur po svemu stvorenom, ukazuje na Laha Subhanu Otala. A detajno pojašnjenje kako njega te Kevatala obožavati, kako mu se približiti ćemo naći u knjigama koje On Tebare Kevatala spustio poslanicima i sa zadnjom knjigom koja je pečet svih knjiga i koja se jedino treba slijediti i jedini poslanik za kojim se trebamo povoljiti je Muhammed Ali salatu wasalam, koji također pečet, pečet svih vjerovjesnika, svih poslanika. Tako da ćemo tu naći detajno kako se Allahom približiti, kako ga obožavati i kako njemu te bareke vetala robovati. Ezrađađa Ahmedullah Ali je isto tako znači kazao u ovom značinju ibnu u Džarira. S tim da Ibn-u Džarir ima definiciju i drugu koju možemo navesti da kaže da je Allah želevala <much> vahir, al a se opisao tim imenom u značenju da je on iznad svake stvari i da i da ništa nije iznad, iznad njega. I to je uzeto iz Adisa poslanika sallahu alihi veseleme, koje je svoje naveli na početku. Zatim imun Arabi jer mariki Rahmetula Ali navodi pij značenja po pitanju Lahote Barakvetala imena od Zahir. I ovo navodi ima kurtubi u svom dijelu sna i dodaje šesto i 7 znači mišljenje odnosno svoje viđenje po pitanju ovog značenja Allahovog Tebare barakara imena. Prije svega, znači prvo mišljenje očiti Al vahir očiti na koga ukazuju njegovi mnogobrojni dokazi i ajete tako je, znači očit i jasan u svom postojanju u svom rubu bijetu i svom uluhijetu, da sve ono što je on stvorio te bareke vetana od tim mnogobrojnih dokaza upućuje na postojanje Allaha, te bareke te bareke veta ala. zatim wahir ima značenje naj koji je pomagač očiti i pomagač svojih vjernika svojih robova Da vas wa taala je na strani na strani vjernika Zatim označenje da je on Elvahir očiti jasniji u svojoj moći i snazi. Da je očito to. Kada čovjek kazi se o nebesima i zemlji, ukazuje na savršenu moću Laha Smohanu Da je savršen u tome. Zatim Elvahir koji je visoko iznad svih stvorenja. I ovo nam je jako bitno o značenje o kojem ćemo nešto kazati. Zatim Elvahir očiti koji je učinio jasnim i vidljivim sve što se može primijetiti. Allah žele koji je očiti jasan je učinio sve što postoji jasnim i očiti da možeš vidjeti, sve što vidi i sve što primijetiš to je Allaho dar. Allaho dar i njegovo stvaranje da je učinio znači jasnim ono što je stvorio za naš vid kada pogodamo i kada znači vidimo tu stvar. Zatim mam bi navodi 6.7. mišljenje, pa kaže vahir koji je iznad svakog oholnika, i ovo jako vidim, iznad svakog silnika, koji je pokoritelj svih njih svojom savršenom moći i snagom. Malo kako je se osobi radilo, malo kako je snaze se radilo u veličini, Allah želevala iznad svega, iznad svih njih. On je pokoritelj svih njih. Njemu pripada apsolutna moć i snaga. I on je u stanju kada god poželi da koga on te bareke letala hoće ili da ostavi u životu onoga koga on te bareke, te bareke letala hoće. I sedmo značenje koji zna vidljivo. Vahir, jasni, vidljivi, očiti koji zna vidljivo i nevidljivo. Ništa mu skriveno nije. Ništa mu skriveno nije. Spoznaja ovog imena. Odnosno, kak su to plodovi kada čovjek spozna značenje Allahov tebareke Kvetana imena al vahir Prije svega, znači prvi put kada se, draga Bračova istinska spoznanja ulije u srce vjernika, mukmina, da je svjestan, da ima osjećaj, da je njegov stvoritelj Allah tebareke Kvetana, koji iznad stvorenja i da posjedi apsolutno znanje o svemu, i vidljivom, i nevidljivom. Nesmo kazali o značenju, da poznaje vidljivo i nevidljivo, automatski habibiji si svjestan, postaješ svjesni šta ćeš činit, šta radiš, čemu si predan, čim se uposlen, obraćaš pažu na svoje riječ, na svoj govor, na svoje postupke, nećeš ratiti gospodar tvoj nije zadovoljan. Jer čvrsto vjeruješ da taj moćni i snažni Allah je uzvišen veličanstven, ali u isto vrijeme sve znajući, uzvišen veličanstven, ali u isto vrijeme sve znajući da zna sve ono što činiš, sve što radiš, i zato moraš usmjeriti svoje radnje, svoje postupke, svoje misli, svoja djela, u saglasnosti sa onim što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, da se to podudarahi, da bude znači onako kako Allah dželevala traži od tebe, da je on subhanu od tana zadovoljan sa svim tvojim stanjima, javnim i tajnim, i kada si u samoći, i kada si najavi. Allah dželešanu suri radu, udese to majetu kaže sala um minkuman asarra man asarra alqawla wa man jahha bihi wa man huwa mustakhfim bi layli wa saribum bi nnaha zala ha gelevala je isto kada čovjek javno govori i kada to tajno i kada tajni kada javno ili isti, isto stanje čovjeka koji u samoći nešto radi, u samoći nema koda da ga vidi, radi postupak u noći kada se osami i osoba koja u to toku dana radi. Sva stanja su ista. Javno, kada pričaš glasno i ono što tiho pričaš. Allah nema razlike u razumijevanju, svatanju i znanju tog stanja. Također kada se čovjek osami, u noći ono što radi također nema razlike kada je dan i kada se jasno vidi, kada je na ulici, nema razlike. Allah zna stanje onoga koji se osamio u noći i onoga koji to učini u toku dana. Nikada ni u kom slučaju se čovjek ne može sakriti niti pomisliti da ima neko stanje i mjesto gdje Alla ne posjeduje znanje o tome. Zatim Allažan kaže u svojoj nemrju. U 25. ajetu وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ I on zna ono što vaša prsa kriju I ono što vi glasno i jasno ispoljavate Allah je zna ono što prsa kriju ja, ti, Ah i ja ne znam što ti misliš Ni ti znaš što ja mislim Ni ti tvoje misli koje već prolazi kroz Niko od nas ne zna Ali Allah je vaš anu zna I to a mi znamo samo kada kažeš, kada nam se obratiš, kada uputiš, kažeš nešto o sebi, mi to znamo. Ili kad učiniš postupat, ništa drugo ne znam. I to da smo u prisutnosti, da čujemo i da vidimo. A ono što ti uradiš opet tamo negdje, ja ne znam što su rada kada nisam bio prisutan. Allah Subhanu wa ta' sva stvorenja svojom. Znam se koji je to broj stvorenja. Danas koja postoji, da zna stanje svih njih, svi što misli, šta posjediju, šta činije, šta rade, u istom trenutku, koliko ljudi radi različite pokret, ona je priča tamo, ona je pojašnjava tamo, ona radi, ona je grije, ona je, je u nekom vrsti badeta, koliko samo ljudi ima u različitvim ibadetima, sad u trenutku, Allah zna sva to, sve ta stanja, zna stanja svih grešnika, to je veličina Allaha ono subronika, čovjek promisi i Mora začući taj jeki ni strah u njegovom srca, bi bi da pazi šta radi, što čini. Kad taj sve moguće Allah Subhanahu wa ta'ala, koji ga je stvorio, je tako moćan, tako jak, tako sveznajuć, da može sve da nadzire u svakom trenutku, u svakom djeliću, znači trenutka Allah Subhanahu wa ta'ala tako savršeno nadzire. Zatim Allah Jeršan kaže u suri Junus u 61. Ajetu, vama ja'zubu ar rabike mimmi fkali zarra. Allah ne može promaći ni jedan, jedna trunčica. Jedna trunčica mu ne promiče njegovo savršeno znanju. Pa kaže fil vela fi sema, i ono što je na zemlji i ono što je na nebesima. Stani oni koji su stanovnici zemlje i stanovnici nebesa ni u jednom trenutku, ni u jednom trenutku ne promiče Allah subhanahu wa taala. Absolutno znači njegovo savršeno znanje obuhvata sve. I stavonike nebjesa i stavonike zemlje. Sedam nebjesa i sedam zemalja. Šta je u zemlji, šta je na zemlji. Šta je u moru, šta je na moru. Šta je na kopu. Sve. U istom trenutku Allah subhanahu wa ta'ala ima znači savršen, savršen taj nadzor. Zatim drugi plus poznaju te tebara, ta imena El-Vahir, Habibi da čvrsto vjeruješ. Jer ovo ime ukazuju i mnoga druga Allah subhanahu wa ta'ala imena i argumenti u Kur'anu i sunetu posanijeka u govoru Selefa, da je Allah je iznad stvorenja. Da je Allah iznad stvorenja. Što znači, da je on iznad, iznad sedam nebesa, iznad arša. Allah subhanahu, wa ta'ala. Ovu Allahu uzvišenost, da je on, subhanahu wa ta'ala, uzvišen iznad svih stvorenja, su potvrdle sve nebeske knjige. Sve. Zatim, tu postoji konsenzus svih poslanika, svih vjerovjesnika na čelu sa Poslanikom Mohamedom Arisatu ovo su potvrdili svi ashabi Poslanika s Allahu a njih. Razumijete? I svi oni koji slijede Poslanika jashabe drugog Poslanika sa Allahu a njih Do današnjih dana i ovo je akida suneta, ehli suneta, ehli sedbenika Poslanika sa Allahu aji wasanime da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad iznad arša. Ovo je tvrdnji su se suprostavili znači mnoge frakcije i novotari vjeri islamu koji se pripisuju i tvrde da su od, od puta od puta poslanijekali islatu vasana prije svega žehmije, žehmije koji vjeruju da je Allah žele na svakom mjestu zatim sufije, urulije tihadije koji, su, koji najviše pretjerio svega a to je da je Allah Subhanova tala ne neozumila fizički prisutan u svakom stvorenju, u svakoj stvari zato zato znači, dolazi dolazira teza ili vjerijenje da čovje šta da obožava, obožava Boga. Jer Allah da je uzubila Bog u svakoj stvari. Ako go obožava prijedmet, kamen, drvo, životinju, živo ili neživo, ono obožava Boga. Znači toliko je znači, opasna da je ova tvrdnja gvora od židova, od kršćana i mnogo božaca. I mnogo božaca. Ovakva tvrdnja. Zatim imamo e, te zive šarije, maturidije, koji opet opisuje Lada na drugačiji način, ne potvrđujući njegovu uzvišenost, da iznad stvorenja kažu niti unutar svijeta, niti je ispod svijeta, ni sa desne strane svijeta, ni sa lijeve strane svijeta, ni ispred svijeta, ni iza svijeta, ni iznad darša, ni ispod darša. Opisuje vlata bar nekratala apsolutnom negacijom. Što opet znači, vidimo koliko je to pogrešno, neispravno. I netačno. Jer Allah Đelešanu je se upisao na sedam mjesta u Kur'anu. Na sedam mjesta u Kur'anu da se uzmislio uzdigao iznad arša. U suri Taha u 5. majita Allah će kaže Ar-Rahmanu al-Arši ar stava. Milostivi koji se uzdigao, uzdigao iznad arša. Milostivi koji se uzdigao iznad arša. I kažemo, znači, ovo ime, odnosno ovu osobinu Allaha Subhanu Wa Ta'ala, ćemo detaljno pojasniti kada budemo govorili Allahu i Tebarek i imenima el-Ala, el-Ali, el-Muta'a tri Allahu i Tebarek i Vatala imena koja ukazuju na njegovu uzvišenost da je on svevišnji, visoko, visoko iznad, iznad svih stvorenja. Imamo Ebu Zura, imam Ebu Hatim Znači, ovo se samo zadovoljiti sa njihovim spominjanjem, jer on spominju konsenzus islamsku učenjaka. Ebu Zura je preselio 264. godine, Ebu Hatim 277. godine. Kažu, konsenzus sedbenika islama i džva je bio na tome da su potvrđivali i da se temelji na viđenju Allaha Tebareke Vatala na sudnjem danu i da je on, subhanahu Vatala, iznad Arša i da je on subhanahu wa ta'ala iznad arša, daleko ostvarenja to treba, znači se kaže daleko ostvarenja Allahovo savršeno znanje je prisutno na svakom mjestu ako bude drugačije tvrdio neka je na njega Allaho potvrstvo, tako skazao Juharkina Ehlisunatak treći pos poznaje te bareke wa ta'ala imena vahir, jeste da Allah bareke wa ta'ala Onaj koji je jasni i očiti Koji je jasni i očiti I daje jasne i očite znakove Znači da se nekada nešto desi Postaje jasno i očito Ko je kakav Razumijete, tada se klasiraju ljudi Ko je vjernik Ko je nevjernik koje je licemir, koje je slabog imana i slično. Znači je za šanu koji je očiti i jasni, daje nekada događaje i stanja koja zade se umet, koja zade se umet kako bi se odvojili iskreni od neiskreni. Kako bi se ukazalo na iskrene i prave vjernike. Kako bi se ukazalo na prijatelje vjere. Oni koji vole vjeru, koji vole Poslanika ali islatu osana, koji se zalažu za vjeru i oni koji se bore protiv vjere. I oni koji se bore protiv vjere. Tako da je to ispit od Wa Subhanova koji je ošit jasan daje u ušu, daje ispit gdje će se ljudi pokazati, gdje će se ljudi to kazati. Ko je kakav. I tako da nema situacije danas koja zadese umet Islama, koja zadesi pojedinca, a da Allaha ne iskuša i ne ukaže kakav si. A ti sad se možeš huknuti donijeti, nije. Te trebati i pričat mašati svaka snaka da ti baca prašinu nego ti zna svoje stanje na Bibliji. Svaki od nas zna dobro naše stanje. Kako smo, šta smo, kako se ponašamo u tim situacijama. Tako da nakon toga ti vidiš, da li si bio slab, da li si bio jak? Da li se bio nakon kako Allah subhanov treba tražio od tebe u tim stanjima? Ili si bio od onih koji ne bi trebalo, znači, da imaš i doposljedeš osobine njihove, munafika, lice mjera, ljudi koji imaju slabašan iman, slab iman? Moraš biti, znači, sa imanom koji je jak, koji je jak, i može podnijeti svaku kušnju i da si spreman da se podneseš u svakom e, iskušenju, nekako kako prijuči dolike jedno vjerniko. Mi smo iskušavani i nismo, znači, prestali, odnosno znači, nismo, e, nije prestao da nas iskušava svakodnije, u svemu, da vidio kako, pokuša, kako ćemo postupiti. Ko će biti, znači, stabilan, ko će popusiti. Imamo, znači, detalje i u izobilju i imamo znači oskudici imamo iskušenjima bolesti imamo iskušenja riječi od nasrtajima napadima ubijanima, i sve to bukva tako u ispit kako će se ti ponašati Allah Đalašanu kaže u suri Al-Imran 179. majtu makana Allahu li jazarar ala ma entum ali hatta jamizal habisa minatajim i Allah Đalašanu je obećao a njegovo obećanje je istinito gdje kaže da Allah Đelšanu neće vjernike sa lice mjerima ostaviti, a da neće ukazati na one među njima koji su dobri i koji su loši. Razumijete? Znači stanje mi možemo se okupljati ili se možemo zakupljati oko je riječi, o konje riječi, kojoj je ideje, o ove ideje, kroz žemate, kroz udruženja, sve, sve, sve, znači sve ono što je prihvatljivo. Allahi, Allah i Allah će dati neku kuršinu nešto što će te skupine dovesti znači, na, taka, na takav nivo da će se isk pokazati iskreni od neiskreni. Oni dobri od loših, Ovdje kad je bukvalno prevodili, oni e, čisti od prljavi. Čisti od prljavi. Znači, ko je čist? To je čista mominska duša, vijeni, istinski e, vijeni palans, Hohanova tala, habiz. Najprljavi, ružni, odvratni i od monapika, licemjera što ni u kojem slučaju ne svijemo da će da budemo takvi nego trebamo biti i okiti se osobina iskrenog pravog vjernika te bareke Kvetala i da ne požurujemo u tim takvim kušama sa nekim e, postupkom koji uopšte nije postupak razbori tog pravog istinskog vjernika i ljudi danas misle o svjedoci svojama koliko se desi takva situacija da ti požuriš s nečim mislijeći da je to Toahina ja nisi svjesna šta su radili nisi svjesna šta si uradio, koga si odpomogao i na čiju si stranu stao svojim postupkom. Na to čovjek stane, razmisli, promisli, pa tek nakon toga, ko je pametan, tek nakon toga ili kaže, ili nešto uči ako se zatim od njega neki postupak. Zatim, Alađešanu, suri Ankebut u drugom majtu, kaže E nasu a i jutrepu. Dari ljudi stvarno misli da će biti ostavljeni. Da li misle znači ljudi da će biti ostavljeni jakuru amena. Nakon što izgovore riječi mi vjerujemo, nismo vjernici. Znači a Bibli ovdje štano, kazuje, ako izgovoriš i potvrdiš amena, mi vjerujemo Allah, a sve ono što je došlo, što je objavljeno, da ćeš biti ostavljen pa završava pa kaže na kraju mlajuftanun, a da neće biti iskušavan. Što znači da Allah lešanum ti je kazao, a to njegovo obećanje, da kada izgovorišik krine s tazvom i ćeš biti iskušavan. Da nije ono naš. Prihvati sam spas se u smislu dunjačkih naslada, da ćeš uživati, da ćeš svi imati što je na Dunjavku. A nije to, nego spasi se vijećnije kući, džeemske, da ćeš doživjeti već vječna uživanja u džernetu, ali na Dunjalku će biti kušnje i ispiti od Allaha lešanom. Da vidi, da li su te riječi koje se kažu zaista iskrene? Da li te riječi e, imaju djela koja potvrđuju da se ti iskreno u vjerovanju Allaha subhanahu wa taala? Jer ko nije zaslužio da bude iskušavan Svi istrenja kada je pogada poslanik Muhammed ali salallahu sall. Najodabrani je Allah od tvare kreatara stvorenje. A, rahmet milo svim, znači stanovnicima dunjala od kad se on pojavio, on je bilost koga bude prihvatio za poslanika i pored svega toga i što je Allah najdraži rok i najbliži rok Allah subhano tala ga izkuša gotovo u svakoj stvari gotovo u svakoj stvari, razumijete? ali on strpljivo to podnosio i Allah je šal mu se obraćao pa kaže lihuk i ti čvrsto saburaj na svakoj Allahove odredbi ova odredba obuhvata i kosmičku i šarijarsku da saburaš na svem onome što te zadesi, od musibeta, nedača, bolesti, iskušenja i mjetka, sve, sve, sve, sve. I čak da saburaš u čemu? U Allahovi, na na Allahovim naredbama, njegovim zabranama, izvršavajući njegove naredbe, traži sabura. Ponjeći se njegovim zabran, traži sabura. Allah kaže što vam kaže poslaniko, a ova naredba znači je općeg značajna, tako da obuhvata sva sva stvorenja koja vjeruju u Allah, te bareke, te bareke, veteala vidimo, znači, da Allah Đelešanu to obraća se poslaniku a zatim, kada povedamo siru, vidjet ćemo na, na kakve sve stvari poslanik a, znači, na ilazio, kako se ponašao, kako je saburo, i on nam je divan uzor. Zato kaže Allah šanuh, da je on divan uzor za vijernika, svakog onog koji vjeruje Allah'a i žudi za vječnom kućom ženet. Nema ljepšeg uzora, niti primjera od poslanika a zatim, Iman Šafija je upitan da li da molim Allah Subhanu Atala da nam podari iskušenja ili blagostanje, temkin odnosno vlast na zemlji da su mi ti koji držimo vlast pa kaže Iman šafi Rahmetullah kaže nećete imati vlasti prije nego što budete iskušani vlast ne može doći tek tako nego mora doći prvo iskušenje Tvoja pa stabilnost, čvrstina na pravom putu, a tek nakon toga, ako budeš super, dolazi vlast. Kome je došla tako vlast? Poslaniku, ali je sl. Muhammedu, 13 godina u Meke je imao vlast? Nije imao vlast, ali je bio znači, ustrajan na lahom subhanu put i to 30 godina. Mi danas se možemo pet dana, mjesec, dva godina, kada će lahko pobjeda. I naravno i to ćemo gotovo splodovati, zato što danas svi postavljaju pitanje kada će Lahova pomoć, kada će Lahova pobjeda, Gdje je Allah svojom moći i svojom snagom, mnoga se pitanje, nameću i postavljaju strane ljudi koji su slabog imana. Poslanika Veslatova Slava nikad to nije kazao, a 13 godina nije imao vlast u svojoj ruci. Korešje su vladale Mekom, mnogobož su vladali, vladali tajfon. A poslanih sosebem je samo pozivo, samo pozivo, svaki dan, samo pozivo, samo pozivo i nakon tog marljivog rada i velikog truda i velikog zalaganja, Allah je rošanu, u, znači pogledajte, hikmeta, lahu, tebare, kebetana, mudrost sve u svemu tomi, mu čini medinu kućom, gdje će se uspostaviti šarijaska država i vlast, a nakon toga osvojiti sve što se moglo osvojiti u tom, u tom vremenu. Tako da ta vlast ne dolazi tek tako preko noći nego, a Bibiju preko iskušenja, nedača, a opet sva ta iskušenja ukazuju kako će se ti ponašati, Da li se so od iskreni ili nisi? Razumijete, naravno svomko koje je zadeslo umet, Muhammed Ali, Osala, je dokaz u kojem pametan, znači analizira i gleda situaciju kako se je ko pokazao. Kako se je ko pokazao. Pa kada vidiš da su ljudi nestabilni, da ljudi imaju osobine monafika, a Bibi nemaš ožda s njima. Ne poživljiš da budeš s njima. Ne želiš ojačati njihov grupu, ne želiš ojačati njihov savez, ne želiš ojačati njihov put, smjer i sve. Razumijete? Ali kada vidiš one stabilne, čvrste i jake, koji su na lahom putu ustrajni, ne popuštaju, ma šta se desmo, ma kako stanje dođe, a Bibi takve voliš, takvi ciniš, takve poštuješ. Takvima se diviš. Takve pomažeš riječima i dijelom. Uz si i dan i noć. I dan i noć. I one su uvijek u tvojim domama. Jer dobročinstvo je da voliš dobre ljude. Da voliš dobre ljude. Salihun. Čestite. Pravi, iskrene vjernike. Da ih voliš i da ih spominješ kod I da učiš dovu za njih. I za sve ono što budeš činio, Allah Subhanovatala će te nagraditi. Zato ljudi, nakon svega ovoga, danas kada vide da Allah, dželšan, Allah dželšan daje stanje moći nekada vjernicima, nekada ne vjernicima. danas kada čovjek pogleda i vidjet će da je moć, znači ovako kad rano pogledamo i sad da je moć u rukama neprijatelja islama i muslimana. Da je snaga u njihovim rukama. Ali Allah nije to stanje dao tek tako, nego da bi opet iskušao vjernika. Kako će se ponašati, kako će svati Gdje ti je gdje ti je jekinu Allaha subhanahu wa ta'ala, šta ćeš pomisliti? I kada vidimo opet, kada analiziramo danas situaciju, kakva je, a vidimo da je naš znači, vlast, vlast ovakva kakva jeste u rukama neprijatelja vjere i dina, e, islama, vidjet ćemo da postoje mnogi oni koji izgovaraju teške riječ, A svojim riječima ponovo potvrđuju koliko im je ima mali. Koliko ima mali, čak nekada i Jupita njihov ima neko takvih riječi. Znači ljudi se pitaju, gdje je Allas wa tao, gdje je njegova moć o kojoj mi pričamo, gdje je njegova snaga, gdje je njegova volja, gdje je njegovo znači ono što je opisao sebe da voli vijernike, da mrzi nevjernike, i prezire nevjenike nepreteje je vjeri. Gdje njegovo obećanje će pomoći vjernike? Razumijete nije pitanja gdje ljudi postavljaju pitanja koji nemaju svijesti o pravom, pravom i vanju. Ali onaj koji vjeruje čvrsto alan žele, znači isto vam vjerovanji iskazati, trebaš bibi znate šta veriš. U koga vjeriš? Puko izgovaranja ah, i nema nekog poda u tvom srcu, tvojim postupcima. Ali jekin spoznaja i znanje onome što ti potvrđuješ, što iskazuješ što radi, što činiš, ahi to je uvjerenje, to je jekin. Nakon toga ako ah, nema barijera, nema prepreka u tome životu. Što god da te snaži, ti se zadovoljni, ali zna čvrsto na je Allaho obećanje obećanje koji je istinito i da će ono doći. A Allah, Đalešano, ti je objećao da ćete iskušenjima ganjati, da će spuštati iskušenje na tebe. Jer, šta ti je kazao? Zar mislite da samo kažete amenna? Mi vjerujemo da nećete do... biti do... dovedeni u kušiju i na kuši u raznim situacijama, u raznim prilikama tako je da je ova današnja situacija umeta u kojem se nalazi znači, u kojem se nalazi muslimani jedan vid Allahu tebareke velana iskušenja i treba da znamo da su Allahovi ispiti veliki Allahovo iskušenja su velika. nije to ali ah, kuško od odješ može lako može nako Allah ispit kada dadne ahi to je veliki ispit a današnja kuša umeta je velika kuša veliki ispit kako musliman da se ponaša šta da radi šta da osjeća? kakve obiđenja trebaju da bude u njegovom srcu. Vrlo malo se priča o tome, razumijete? Ali to je realna situacija, o kojoj treba će da promisliti, da razmisliti, i da ovakva iskušenja, i ne će su bile i prije, bile su i prije, i da su zadesli i prijašnje narode, i prijašnje generacije muslimana, ali da vidimo kako su oni ponašali. Ali uvijek, uvijek, u svim tim događajima, svim tim situacijama, šta god ih je zadeslo, Allah je ukazao na iskrene i neiskrene na stabilne i nestabilne, na čvrste i one koji se kolebaju, je li istina nije istina. Ako bude ohanto osjećamo skupa od ženat ako fulimo pa neću ništa izgubiti, razumijete? Znači da ide, nema toga, ne, mora biti jeki, mora biti obježenje, mora biti znači svijest o onome što izgovara, šta radiš, što činiš, da si svjestan radi koga činiš, u ime koga činiš, ako zaista želiš uspjeh na onom, na onom drugom svijetu. Ali vladan opisuje stanje u kojem se zadesio poslanik a.s. i ashabi pa kaže izža uku min faupekum i kada su vam došli u skupinama i odozgo i odozdo, mislite na saveznike koji su sujedinili, izdružili protiv poslanika a.s. i ashaba da zadaju konačan udarac da ulište i poslanika i njegove sedbenike kada su okolili medinu opsada koja je bila znači, danima i noćima Pogledaj to stanje, koliko je bilo strašno, koliko je bilo veliko. Ali je bio ispit, ispit za vijenike. Na kraju bi znamo kako je se to okončalo. Niko nije stradao, znači u smislu napada je se desio, nego je Olajšan poslao vjetar, mušice prestrašili, prepali, sve od nje, obratili se kontakt. Bez, bez znači, neke pobjede, nego su Usmani tu osjetili najveću pobjedu i to je bila pomoć od Alaha Ali je to je bio ispit, ispit kako će se ljudi ponašati. Znači, tako teška situacija. E, nema izlaza, opkoljen si, velika snaga došla, deset hiljada, e, naoružani, poslanike snabi nemaju neku znači, snagu, veliku smislu, materijalno. Jelad Žešanu stavlja na kuću sve vijenike, kako će se kog ponašati i na kraju rezultat svega toga se pokazali ljudi. Jače egimana, slabije egimana, munafici, licemjeri koji su svašta kazali u tim, u tim trenutcima. Pa vlad Žešanu pisuje, i kada su srca i kada su se pogledu kočili od straha i kada je taj strah toliko znači, ušao od srca da je obuzela znači velika panika one koji su u tom trenutku vidjeli skupine koji su obkolili, koji su opkolili Medinu grad poslanika sa Allahom a njih vasalem. Znači, znači, kako se opisuje? Pogled koji je bio znači tako strašan, pun znači straha, srce koje istrijepi, koje se plaši, koje strahuje, kako će ukočiti? I jelađa što nakon toga opisuje pa kaže kada ste pomislili o Allahu ono što nikada, nijem slučaju, ne bi trebalo da pomislite. Misli se znači na, na nešto što je ružo od mišljenja prema Allahu te barakeva ta'ala znači opisuje stanje oni koji su to znači u tom trenutku doživjeli i danas znači kada vratimo da spustimo ove ajete na današnje stanje i danas vani isto ovo znači doživljavaju isto ovo osjećaju, gledaju divije se snazi koju imaju ljudi koji su neprijatelji vjere jer da ih obuzme panika, obuzme ih strah padaju u očaj, gube nadu, gube sve znači te tebara kao je silnog i moćnog, silnog i moćnog koj detalje i trenutke kako biskušao bi kako biskušao bi uh, stvorenja. Zatim Allahov rešano piše pa kaže: "Wa iz yakulu al-munafiquna wal-ladhina I kada su munafici kazali teške riječi. Oni u čima je, u čim srcima je velika bolest marad. Što su kazali, kaže Allahov rešano, "Ma ba'adana Allahu wa rasuluhu illa Allah i njegov poslanik. Da ništa nisu dobro većali. To je bila samo Varka, Jopana, koju su govorili i Allah i poslanik. Pogledajte kako su došli do izrežaja u tim teškim trenucima. Nas su takve strašne velike riječi kazali. Ali Allah opisuje s tomu napic i oni koji u srcima imaju veliku bolest. To su kazali u tim teškim trenucima. Zatim Allah što opisuje stanje iskrenih vijenika. Pravi mu'mina koji su bili usposlenika ali satuam pa kaže ma ramu minun alak A kada su vjernici ugledali saveznike koji su došli, koji su okružili, on su saikinom kazali, ovo je ono što nam je Allah obećao njegov poslanje. To je obećanje, kako je obećanje kušnja Bibliku? kušnja, nadača, problemi na ovom putu nisu ruže, nije meta, nije blagostanje nego upravo kušnja koju će ta Allah iskušati, a ti radostan, sretan prihvataš bori se i pokazuje se u tom trenutku ko si, šta si da li si pravi vjenik zatim kaže i zaista istinu kazao i Allah i njegov poslanje obećanje koje su nam oni nagovijestili je to će biti kušnja a zaistu, zaista je istinu kazao i Allah i njegov poslanje ma zadehum illa imana u teslima i to stanje tako strašno, tegobno kad su li padali u očaj i pokazali, iskazali svoj nifak na jezicima kaže to stanje i ništa drugo nije povećalo, osim ubjeđenje imanu Allaha subhanahu wa ta'ala i teslim potpuno se predavše vahu wa ta'ala Znači, to je opis pravi istini i vjernika i godina te zadesne. Neha bivi da poživoriš da pokusiš u vjeru. Nešta, malo škripac, malo znači za srašivanja, malo neke prijetnje, čovjek na odvjere svoje. Razumijete, ne može to tako. Tako se ne može čovjek odgajati. Tako će ne može biti ustrajan na ovom putu. Ustrajan se na lavom putu kada kažeš amena, da znaš i svjestan si da će doći ne će, doći će problemi, doći je i iskušenja, ali tim kućama mora se pokazati koji iska vjeri, ne da popuštaš u vjeri, ne da se dodoraš, ne da nečim se koristiš kako bi izbjegao pripadnost islamu, onom pravom izvornom islamu na kojem bio poslanik ali slijed vaselam je sa. Razumijete? I danas mnogo puta da će usted, mi smo iskušani raznim, raznim situacijama gdje vidiš brata, znači čvrst na kraju nema, ga nećeš celanje, znaš, neki strah, kakav je to strah? Ako ovo je strah koji se opisuje ovdje, da je toliki strah ušao u tvoje srce, pa da kažeš šta je to što dolaze dala osi osim i problemi, ja, pa nećeš tako vjeru, to je vjera, Habibi, ti je moraš prihvatiti, vjera koja će te doći sa problema i nedaćama. a ti probleme nedaču nisu svakog, znači koje traju znači, svakog trenutka, Allah da neka nekada neka da blagostanja, razumijete? Ili nedači čovjek nakon toga ni iz blagostanja. Pa opet da, nedači pa opet blagostanja i sve tako, razumijete? I to je put, to je put znači kojim ide pravi iskreni vjernik. Jer Allah dželle u Kur'anu opisuje u suri Al-Imran, "Wa tilkal nas To su dani u kojima Allah dželle daje pobjedu nekada jednima, neka drugima. Razumijete? Allah je ovdje ukazuje o kur'anskom majetu da je on taj koji daje pobjedu neprijateljima vjere. vjeritima. Znači postoji to kada Allah da neprijateljima vjere vjeritima pobjedu, ali postoji i dani i trenuzi kada Allah daje pobjedu drugima, odnosno vjernicima. Kakav je hikmet i mudrost u ovom načinu, znači Dalajšan daje nekada pobjedu jednima, nekada drugima. Što znači da poraz koji smo doživjeli je poraz od Allaha. Pobjedu koju su nevjernici ili nepeti Islama e, zadobili, koju imaju, to je od Allaha. Ni od njih. Nego Allah im je dao. Allah daje vlast kome hoće, uzima koga hoće. Razumijete? Tako ako vijenik osjeti vlasti, pobjedu od Allaha je. Ako izgubi, opet izgubi od Allaha. Treba da analizira zašto. Uvijek imaju neki sebebe. Imaju znači neki razlozi zbog čega musliman je slabašan, zbog čega znači gubi. A najveći sebe takvog stanja je što su musimani daleko od vjeri. Daleko od vjeri. Kad se vrati i vjeri, tada Allah daje pomoć, daje ispušta svoju pomoć i daje im blagostanje i daje im temkin, daje im vlast na zemlji. Čim muslimani odu od svoje vjere, vidite kako stanje zapadaju. Na ovim prostorima je vladalo nekoliko stoljeća. Islamsko carstvo. Razumijete? Čim je to Islamsko carstvo popustilo svojoj vjeri? U praktikovanju dina, u sljeđenju Laha i poslanika, Allah je uzeo tu vlast i dao je drugima. U Španiji također, koliko stoljeća, je isto tako bilo. Čim su musmane popustili vjeri? Čim su musmane popustili vjeri, Allah je uzeo tu vlast. Egipat, Isto tako, nekada davno je bila velika vlast, bio je hilafet, mjesto hilafeta, halife i svega, čim su muslimani popustili, Allah šalje koga, tatare, sve, sve ruše, sve uzmaju, razumijete, mora se vidjeti šta je to sebe što muslimani stagniraju, zbog čega su znači popustili. A kad pogledamo te sebe i te razloge njihovog stagnira, njihovih pokuša, većemo ljubav prema dunjaluku, ljubav prema grijehu, odavanje, znači slijedženje strasti, prohjeva, neprete islama, islama tako utječu sa svojim šubhama, svojim idejama, promovišu, pozivaju i tako ruše onu najveću snagu, najveću snagu koju čovjek može imati, ima, to je ima. Kada vidimo da nas sve utječe iman i na znači naš, našu stabilnost, našu snagu, našu vlast, baš čovjek se vraća i popravlja svoj iman, kada izgradi svoj iman, od njegov porodaca, njegova familija, komšiot, a vi vraća se snaga u umetu, vraća se poros umetu i vraća se vlast u metu, vraća se vlast u metu, koja je svijesta radi za to i dan i noć, radi i dan i noć kako svoj iman ojačati i osnažiti, kako ustrajete vamo te bareke od tala put. I Allah kaže, to su dani u kojima nekada daje pomoć jednima, odnosno pobjedu, a nekada drugima. Pa učinjaci kažu, kakva je onda mudrost u tome, da da nekad jednim, nekad drugima. Kažu, kada bi Javla Đalešanova podario apsolutnu moć i vas u svim trenucima na svakom mjestu, nevjernicima ili neprijateljima Islama, nad muslimanima, šta bi se tada desilo? Desilo bi sahi da bi muslimani počeli da sumnjaju padali bi u očaj, beznačaj, nema izlaze, gube nadu Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovu moć, njegovu veličinu, kako može znači toliki znači, jedan period ili vrijeme da bude znači dominacija nevijernika nad vjernicima. Kažu da je to razlog. A razlog zašto nema dominaciju vjernika ili vjernice nad nevjernicima i neprijateljima Islama je, kažu, ako bi samo muslimani vladali uvijek uvijek znači zauvijek u svakom mjestu i prostoru pojavio bi se ni fakt. Koji je to ni fakt? Ni fakt da bi ljudi znači jel što se boje za svoju smrt, svoju sigurnu, ono će platiti žizu, neće platiti Žiziju, onaj je prilazio, tvrdio nečim uh, riječima, ali u srcu ostao bi znači dalje je ne vijenik. Znači pojavio se veliki nifak. Pa kažu da je to neki e, koristi razumijevanja, razumijevanja Allahovog hikmeta u davanju, znači vlast jednima, pouzimanja pa te vlasti, davanje, davanje drugima. Također kažu da su ova dešavanja, kada Allah Đelšandr je vlast, neprijateljima dina, iskušenje veliko za vjernika Zašto? Što u tom trenutku opet dolazi do izražaja niFA licemijerstvo. Pa vidite kako požure mnogi da se dodvore takvima. Dodvore se takvima. U borbi protiv muslimana, u izdaju muslimana, u zalaganju za njih, i riječima, i dijelima. Allah će to iskaže, pokaže u takvim situacijama. Jer je on el-fahir. Očiti jasni i očiti im daje te znakove da človjek pametan i razmisli, svati i vidi. Da je svjestan. Ko je kakav. I vidite, znači, kada vlast ima i kada imaju takvi vlast, koliko... Muslimana požuri da klima glavo, da popušta o svojoj vjeri, da ostavlja svoju vjeru za i nešto što je prolazno i što je malo vrijedno. S druge strane, kada muslimani dobiju vlast, kada se muslimana snazi, opet pogledate mnoge koji požuri iz ilice da se dodvore muslimanima. Dakle, imaju glavo, pravo pravost, tako se. Znači, se pretvaraju pred njima, da su oni takvi, razumijete? I tu kroz istoriju, znači, čovječanstvo mnogo puta potvrđeno. I danas, ne moramo daleko, ići pogledajte u Bos, Pogledajte u vladajuće partije, stranke, bilo šta. Znači, od vremena rata i nakon rata. Danas kažu, samo minunje dresove, jel tako? To ti je tako, znači, čima vlast, ljudi se tebi dodvoravaju ljudi se tebi dodvoravaju ostavljaju one svoje principe i s ono na čemu su radi vlast ili straha od vlast ili straha od vlast i slično, što nijekom slučaju nije prihvatljivo ali Allah je, je takva dešavanja, takva stanja da bi ljudi pametni razboriti vjernici vidjeli ko je kakav i sutra da ne pogriješi ponovo prilikom svog izbora ko ćemo biti prijatelj ako ne Zatim od, od prodova imena El Zahir, da Allah Đelešanuhu vrhunac savršenstva moći. Da je on pokorite stvorenja i da se ništa ne dešava bez njegove volje i bez njegovog određenja. Da je on taj koji ispušta svoju pomoć i pobjedu daje kome on hoće od svojih robova. I takvi primjera je mnogo u Kur'anu i s ne možeš poprojati koliko takvih primjera ima. Mi ćemo naći samo nekoliko primjera iz života iz života poslanika. Prije svega primjer Jonusa ali i vasala. Da ga je odjelovala spasio od koga? Od čega? Od kita. Kit danas kako znači naučinci tvrde, još poslara znači, čuva vrsta plavo kita, kažu da dospjeva znači, njegova težina do 200 tona, do 200 tona. Dužina njegova prosječna je 26 metara. Najveći koji je izvjeren je 33, možda i pol metra. Kažu da ne jede znači, u, u svim mjesecima znači, godišnjih doba, nego samo kad su topli dani, posebno znači, kad je ljeto. Zimi ne jede ništa Ali u danu jednom kada jede, koliko pojede? Kažu otprilike 40 milijuna račića, koja je težina 3,5 tone. U jednom danu, Allah ugari težina 3,5 tone. Mladunče kada se rodi teško je koliko? Prisegka 7 metara, a 2,5 tone, 2,5 tone je teško. lovi, kako kažu, najčešće na dubinu od 100 metara. Što su moje informacije korisne? Da bi čovjek razmislio o kakvoj opasnosti bio kog Juru Salislatova sa nam, kad ga je kit progutao. Kaže se da lovi znači na dubini od 100 metara. A njegov opis Junusa, Ali vasalam se opisuje da je bio u tri tame, znači velika prva tmina je utroba Kita, druga tmina što je bio u dubini mora, tmine znači mora, okeana, zatim Tavna noć koja je bila, pogledajte, znači se strah koji je danas kad odeš otvoreno more, ako si sam kakva te panika ogospod. Zamis se nekim produlom nešto pa ti sam. Kakva je tu svijest? Zatim da te napadne riba, da te pojede riba, gdje će šta da biti u tim situacijama. Ali Unus alaih svala tu je znao kome se obratite. I ko će ga jedini moći spasiti. I ko će mu jedini moći pomoći pružiti. Niko drugi Gotovo riba proguta lahi gdje nemate na mapi, razumijem. Ali onaj koji je samoguć koji je samočan, a to je Allah dželjavala, možete izbaviti i možete dati izlaz. Što znači, kako kažu učenjaci, spominjanje primjera vjerovjes kako je Allah Dželšanov sačuvao i spasio, odrijeđeni način velaja i nedača je po, pouka za nas. Jer kako je Allah Dželšanov i rovijesnike spasio i njihove sjedbenike, također ćemo mi zapravati velika iskušenja i kušnje da jedin izlaz u svemu tome može doći u strane Laha Subhaneu Subhane Vatana. Allah Dželšanov pisuje i unusa njegovo stanje pa kaže, فَنَادَ فِي pa je zavapio u tminama zulumat, nije jedna zulma nego zulumat, množina došla pa Junu zavapio počeo dozivati Allaha subhanahu vata'ala nema drugog istinskog Boga osim tebe, ti si jedini niko drugi ne može pomoći zatim kaže inni zaista sam sebi nepravno činio nepravno zbog onoga što je uradio, što je učinio prije toga ali vapi i traži pomoć od onoga koji jedino može pomoć. Niko drugih Habibi. Zatim kaže Allah lehu. I mi smo se njemu i njegovoj dobi odazvali. Allah Jerašanu. Se odazvali dobi. Što znači je Habibi tim trenutima teškoće. Jedino kome će se obratiti, Molim te. Izbavi, pomozi. Da, izlazi Allah Jerašanu. Ne na ja pismo. Ovom piso moram, radi nešto za mene. Molim te. Molim te. Treba čovjek uzeti je zbabe, ali glavni uzrok koji ti može pomoći je tvoj gospodar Allah subhanahu wa Ali istinski, i kad dođe taj jekin, čvrsto ubiđenio Allah, da on daje pomoć i daje izlaz, to je Allah gospodar tebara rekao je tada. Zatim kaže Allah Jelushanu, I mi smo ga sačuvali tog belaja, tog stanja. Dali smo mu izlaz, pustili smo spas zatim kaže nakon toga, u ok je nun I također ćemo spasiti ili mi tako spašavamo vjernike. Učinjaci kažu dalike nu želimo minin, također znači sve vjernike kada go zapadnu tešku situaciju na ovakav ćemo i način spasiti. Čvrsto kada vjeruješ Habibi da pomoć dolazi samo od Alaga suhna Wa Ta'ala, a da je on jasni i očiti u svojoj moći svojoj veličini, da on može pomoći i da on upravlja svim situacijama ah i za tebe nema straha da si, šta god da radiš, šta god da činiš ti si onaj koji se, koji se je pouzdao u Allaha subhanahu dala sinoga i moćnoga zatim primjer Musa a, <tuh> mi znamo šta je Musa proživio kako su ga, šta je se faraon radio činio, znači da ga uništi i kada je taj progon bio kada Hajka se digla, to nije znači desetak, petnest ljudi, to je vojska, ogromna vojska krenula za njim i za malom skupinom njegovih selbenika I Musa dolazi do mora, Bibi, nema dalje. nema dalje. Njegovih sedbenika se okrenu i on se okrene iza Ahi vojska, naoružana do zuba što kažu danas. Razumijete, silnice, oholnice i nađije, jasan, jedan veliki cilj koje je Faraon zadovolj, da se ubije i uništi Musa njegovi sedmenic. Znaju. I zato kaže Allah Đelešanu, opisujući kala ashabu Musa i nale Ti koji su bili uz Musa, ali je slatu vasan, Kada su krenuse se vidjeli šta se sve nalazi za njih, kažu halas, gotovo. Zaista će nas ustić. Nema spasa. Nema izlaza. Razumijete? Gledaju realnost koja je iza njih dolazi, ali Musa a.s. koji po je, je kinu alaha da on daje pomoć i daje izlaz da će ga pomoć i da je na njegovoj strani tako se ne ponaša, nego kaže Qale me i nikako, nikada se to neće desiti, kaže Musa jer je uz mene moj gospodar koji će mi dati izlaz, koji će me uputiti i šta Allah, je nakon tog je kina, nakon ti ličini, riječi govori, uzmi, kaže, svoj štap i udari po moru. More. Znači ste, more. Obala nema, ahi. More, izme tebi. Šta šutam sa štapom? Ali Musa zna da je to lahi. Objava gospodara te bareke, ale to izlaz. Štapom po moru, more na dva dijela. Put, suh, nema blata, nema ništa, ahi. Musa, sjedbenici faraon, za njim, Allah Đelšanu zatvara kada su ovi izašli i potop se dešava sve. Ali, na kraju kaže Allah Jilšanumu da je spasio koga Musa i njegove sedbenike. Niko nije stradao. Niko nije stradao. A ko je stradao? Svi oholnici, sve Sileđije i svi oni koji se borili protiv Dina koji se boruju protiv poslanika, koji se boru protiv Allaha i, njegovi i njegovih vjernika, su stradali tako okončaj, što znači da čovjek uvijek uzima pouku iz ovih dešavanja, na kakvoj strani bio. Vjernik, njemu se lijeva nada, sigurnost, iman, jekin, Allah, tebā, reki ali onaj koji na suprotnoj strani treba uzeti isto pouku da se ne ohori da se ne uzdiže, da ne bude silni, da ne dilja vijednike. Allaho je vlije, jer Allah je došavljaka se rasrdi, više nijema nakon toga povratka. Gotovo, Allah samo kaže bude ono biva, kazan se spušta. Kazan se spušta. Zato svi treba uzeti pouku. A pol, o, poruka najveća jeste da se moraju svi vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala. To je naš gospodar, istinski, koji se obožava, koji se voli, koji se cijeni i poštuje. Zatim sljedeći primjer Brahima ali je slatu osana. Vi znate da ga Allah sačuvao od, od velike i strašne matre. Ali je dozvolio prije toga Allah subhanahu wa ta'ala da ga neprijatelji, mnogo ne bošci uhvate. I ne samo to, nego da hukm i propis spuste na Ibrahima a nakon njihovog propisa su kazali <tip> Kazali su, znači riječima Spalite ga. To je bio propis za Ibrahima, znam je se kada su oni sjeli i vječali, šta će raditi s njim. Spalite ga, gotovo. Osvetite vaše bogove. Osvetite vaše bogove. Razumijete? Ako zaista hoćete nešto dočiniti. Danas koliko nam je poznata ova rečenica, koliko danas je i islama koriste istu rečenicu protiv muslimana, protiv muslimanskih vođa, protiv znači, pojedinaca, iste propise dorosljene sjednu, negdje, dumaju i kažu ubi, protjeraj, zapali koliko ljudi je iz gorlo, koliko je stradalo, niko ne zna, naše vrati će muslimana u čitavom svijetu isto, sve se ponavlja Ali Ibrahim a.s. je bio Allahov odani rob iskreni rob pa ga Allah subhanovat Allah spasio ali je dozvolio da ga baci pogledajte to, znači dozvolio, sve Allah šansu, svojom voljom je učinio svojim e, savršenim hikmetom mudrošću, jer to dozvore se desi ali na kraju dolazi do izražaja da je on te barek vata'ala da on upravlja situacijama da je on iza svake situacije da on pomaže koga hoće a ostavlja znači, bez pomoći koga on te barek ala hoće, pa kaže pa smo kazali o vatro Budi kakva, hladna i koja će biti spas za Ibrahima, ali i sanat I kad su govac lahi ništa se nije desilo. Ta Latra je bila, znači i hladna i blaga i spas za, za Ibrahima, ali i sanat Što vidimo da Allah je i dao iskušenje, i iskušenje je bilo Ibrahima, kako će se ponašati, Šta će učiniti. A na kraju, u pomoću da Allah je zašanu dolazi. I tako li god da si, šta god da radiš, o kakvom god iskušenju, Allah je lešanu, Allah je iskušati i daje nam situacije, i daje nam znači primjere, kako će se ko ponašati, kako će ko postupati, da bi se vidjelo ko je iskren, ko je neiskren, ko je dobar, ko je loš, ko je zaista istinski vijenik, a ko još uvijek, ahi, sumnja i ono, polako, polako se pritručuje karavan iskreni, iskreni pravi vijenika. Zatim četvrti plod, da sve što postoji danas ili sve što postoji ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'ala, ukazuje da on te tebarek eva ta'ala jedan, da je on stvoritelj stvorite svega u predaju u kojoj se prenosi da je neki čovjek upitao Aliju radi Allahanuhu od kada postoji Allah vidi Ali, od kada postoji Allah pa kaže Alija a kada to nije on postojao subhanahu wa ta'ala kada on to nije postojao Znači od uvijek Allah te barek je nema početka i to su pojasno prošli, prošli put i nema nema kraja. Zatim se prenosi da je neki čovjek upitao pobožnjaka, velikog pobožnjaka. Kaže zari si poželio Allaha? te bare, A Ovaj čovjek kaže ne, pobožnjak, ne tako melaja, ja ga nisam kaže poželio. Pita čovjek i čudi se, kako može odgovor, nije je poželio Bahate Baraka Vatala. Pa on odgovara, kaže, a kad je to naš gospodar odsutan pa da se poželi? Razumijete? To nije poput osobe koja je ošla od tebe, ostalo te mjesec, dva godinu i na kraju se raduje susretu s njom. Razumijete? Allah je uvijek uz vjernike, uvijek je s vjernicima. Uvijek je na strani vjernika, razumijete? To je ki koji se hoće kazati ovdje u ovoj priči uvjeđenje olahate Tebareke vetala da nikada ni u kontributu ni u kojoj uh, situaciji ne pomisliš da si ostao sam allah će te snaći uvijek s tobom allah je na tvojoj strani ne usmisli njegovu te bareke vetala vjerocanstvenog bića nego njegovog maijeta, njegovog prisustva sa stvorenjima i kazali smo, maije prisustvo postoji općenito da je sa svim stvorenjima, svim, svim znači stvorenjima u smislu svoje moći, svog kudreta svoga znanja, da nacire i ništa mu ne promiče, a da je posebno me i je, posebno prisustvo uz vijernike, da će ih osnažiti, da će ih ojačati, da će ih pomoći, da je on taj koji čuva, koji pazi, koji štiti. To je me i je koji treba biti u tvom srcu, u, tvoj, u tvojoj svijesti, da ja vlađe za čovjeka tvojoj strani i da čuva vijenike, da pazi vijernike, ali ti gledaj kakav si vijernik, da si si vijenik onakav kako traže vlata barek i vetala od tebe. Zatim malo primjer danas, draga braćo, u ovoj tehnologiji koja je zaista oskočila u svakom pogledu, da vidimo prije svega, svi svjesni, znači šta su oni osmislili, šta su skontali od telefona, pežični slika, prinosa slika, prinosa vida, Danas mi ovdje sjedimo, ljudi nas gledaju u Americi, ljudi nas gledaju negdje kontante, znači prirosi se preko satelita, sve su izmislili, su savršenstvo veliko su dostigli u svemu tome. Međutim, ima jedna stvar koja promiče svemu tome, nema nadzora, ne može se osjetiti, ne može se prepoznati, a to je i i nas nastupanje zemljotrijesa. Pored sve te moguće tehnologije koja postoji, nema znači sprave, nema mehanizma koja može kazati sada, nastupa za 5 minuta na tom tom mjestu za Tresu. Razumijete? Nema te sprave. Koja može kazati za 5 dana, za sad će biti na tom tom mjestu Zemlje Mogu biti neke predpostavke, ali nema je Kina. Čovjek, znači ovaj tsunami koji je bio u 2004. godini vi znate da je bio strašan i velik da je preselio, da je ubijeno preko 200.000 ljudi. Preko 200.000 ljudi. Niko nije mogao upozoriti, niko nije mogao ukazati desliše se na tom i tom mjestu. Tako i tako. Što vidimo, savršenstvo Allaha Subhaneva Atala, ali mudrost njegovu u svemu tome što se dešava. U svemu tome što se dešava. Ali on isto tako nazire sve. I daje tu kušmi. Znači daje, ispušta narod u takve situacije da ljudi trebaju da postupe kao vjernici. S druge strane je iskušen iskuš, za sve one, ko će li pritaći, vjeriti svoj pomoć ili neće, da li će se žrtvati, da li će dati kvantate koji dinar, da li nijeće, da li se sguplja. Sve to ispit, svaki događaj, svako e, događanje, ispit, a i za mene, za tebe i za druge. Kako će se ko ponašati, kako će ko šta činiti. Imao primjer također, Musa Alisa, kada u Porivajetima se spominje da je Faraon u snu vidio da će dođi dječa koji će mu oduzeti vlast, unišiti njegov vlast, prijestot zauzeti i ostalo. Razumijete? Pa naređuje nakon toga da svako muško dijete novorođeno se ubije. Svako muško dijete novorođeno da se ubije. A onaj ko prikrije i sakri da se djete rodvode ubije, znači oca i majku. I šta se desilo? Dijete se rađa, Musa ala vas wasalam se rađa. A onaj koji je donio odluku da se sva djeca pobiju, da bi svoj svoju vlast, uzima Musa i stavlja ga ko sebe na svoj dvor gdje ga rani, odgaja, ulaže u njega i na kraju kada stasa Musa, ono što je Stas otozve mu vlast, otozve mu sebe. Razumijete. Allah žele šanu, a kada nešto odluči Habibin, makar svi se, to, kompletno carstvo se, znači, tu jedino i združio, da popio su mušku djecu, Allah kada je odredio, da će Musa se pojaviti, da će živjeti, da će odrasti, da će oduzjeti vlast i moć Faraona i da će Faraon njegovim sebom biti uništen, razumijete? Znači čovjek ulijeva snagu, povjerjenje, jekinu Allah subhanahu wa ta'ala, da njegovo obećanje istinito, da će pomoći vjernike, ma gdje oni bili, ali ako ne budu zaista neki kakvi, kakve alate bareka ta'ala traži, traži da budu. I još jednom ponavljamo, sva dešavanja, sve situacije je stvar ispita i kućnija od strane Allaha subhanahu wa tala kako ćemo se ponašati, kako ćemo obhoditi se u takvi trenutnici. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim vjernicima, pravim i odanim njemu teba, i ta'ala, da nas učesti i osnaži, jaki učinjen u stranosti njegovom putu, da nas u svim našim hajili poslovima, da pomovi našu braću životom svijetu da ujedini naše safove, naša srca zbadiži na istini. Molim ga da nama našim roditeljima i svim musimarnima. Subhane kao uhamdi kaša vela ilaha ilaha i tisna